Шелбі Мег'юрін Змія і голуб Частина перша Розділ сьомий Пара наймення гнів і заздрість Рід Повсюди на плацу стукали мечі. Майже полуденне сонце обсмалювало нас, відганяючи осінню прохолоду. з мого чола лився піт. Я на відміну від інших шасерів, не зняв сорочки. Вона липла до грудей, і мокра тканина натирала мені шкіру, карала мене. Я дав утекти ще одній відьмі, надто зосередившись на виснянкуватій злодійці, щоб усвідомити, що всередині чигає демон. Селія була згорьована. Вона й глянути на мене не змогла, коли батько врешті повів її всередину. Від цього спогаду мене кинуло в жар ще один провал. Першим сорочку скинув Жанлюк. Ми вели тренувальні бої вже не одну годину, і його смаглява шкіра виблискувала потом. Його груди й руки були вкриті слідами, кожен із яких свідчив про те, що він роздявив рота. Досі думаєш про своїх відьом, капітане? Чи, може, про мадмузель Трамбле? У відповідь я врізав дерев'яним мечем йому по руці. Заблокував його контрудар і вдарив його лігтем у живіт. «Сильно!» До слідів додалися ще два. Я сподівався, що на їхньому місці з'являться синці. «Вважатиму, що це так!» Жанлюк зігнувся, схопившись за живіт, але все одно спромігся всміхнутися мені. «Вочевидь, я вдарив недостатньо сильно!» Не став би цим перейматися. Невдовзі про фіаско в маєтку всі забудуть. Я вчепився в меч так, що кісточки пальців побіліли. В щелепі почувся нервовий тик. Не нападати на свого найдавнішого друга, навіть якщо цей друг нещасний малий. Ти ж як не як урятував королівську родину. Жен-люк випрямився, досі тримаючи за бік, і всміхнувся ще ширше. Ні, де правди, діти, також ти зганьбився за тією відьмою. Не можу сказати, що розумію, чому так сталося. Батьківство мені не надто до смаку. Зате та вчорашня злодійка, вона таки була кралечкою. Я кинувся вперед, але він заблокував мій наступ. Засміявся і ударив мене у плече. Спокійно, Ріде, ти ж знаєш, що я жартую. Відколи мене підвищили... Його жарти стали не такими смішними. Жан-Люк з'явився на прозі церкви, коли нам було три роки. Він був так чи інакше присутній у всіх моїх спогадах. Ми мали спільне дитинство, спали в одній спальні, мали спільних знайомих. Однаково сердилися. Наша повага теж колись була взаємною. Та це було раніше. Я відступив. І Жан Люк демонстративно витер мій піт об свої штани. Кілька наших братів засміялися, та побачивши вираз мого обличчя, різко затихли. У кожному жарті є частка правди. Він нахилив голову, не припиняючи сміятися. Його блідо-зелені очі не пропускали нічого. Можливо, та хіба наш Господь не наказує нам відкинути неправду? Жан-Люк не став зупинятися, щоб дати мені відповісти. Він ніколи цього не робив. «Говоріть кожен правду ближньому своєму», – каже він, «бо ми один одному члени». «Я знаю святе письмо». «Тоді чому не даєш мені казати правду?» «Ти занадто говіркий». Жан-Люк засміявся ще сильніше і відкрив рота, щоб ще раз вразити нас до тепністю. Але тут, важко дихаючи, Трутився Ансель. Його неслухняне волосся було мокре від поту, а щоки червоніли. Якщо щось можна сказати, це не означає, що це варто сказати. До того ж, промовив він і ризикнув, позирнувши на мене. Рід був не сам на вчорашньому параді, як і в маєтку. Я вп'явся поглядом у землю. Анселю мало б вистачити розуму не втручатися. Жан-Люк оглядав нас із відвертою цікавістю, стромивши меч у землю та спершись на нього. Він проводив пальцями по бороді. Так, але, здається, він сприймає це особливо болісно. Хіба ні? Хтось же мусить, вирвалось у мене, перш ніж я встиг схопитись. Я стіпив зуби і відвернувся. Поки не зробив і не сказав більше нічого такого, про що шкодуватиму. «А!» – в Жана люка спалахнули очі, і він енергійно випрямився, забувши про меч і бороду. «Ось у чому річ! Ти засмутив архієпископа! Чи річ у селії?» «Один, два, три...» Ансель нервово поглядав то на нього, то на мене. «Ми всі його засмутили!» «Можливо!» Усмішка зникла з обличчя Жана Люка, і в його пронизливих очах зблиснуло почуття, якого я не зміг би назвати. Однак рід наш капітан, лише рід користується відповідними привілеями. Може, воно й справедливо, що лише рід несе відповідальність за наслідки. Я кинув меч на підставку чотири, п'ять, шість. Змусив себе глибоко вдихнути з волі, розвіюючи гнів у грудях. М'яз у щелепі досі смикався. Сім. Ти стриманий. Прилинув до мене голос архієпископа з дитинства. Цей гнів не може керувати тобою, рід. Дихай глибоко. Рахуй до десяти. Опановуй себе. Я послухався. Повільно, але впевнено, напруження в моїх плечах ослабло, Жар на обличчі охолонув, дихати стало легше. Я взяв Люка за плече, і його усмішка здригнулася. «Маєш рацію, Жане, це я винен, беру всю відповідальність на себе». Він не встиг відповісти, на плац вийшов архієпископ. Його сталеві очі перехопили мій погляд, і я вмить стиснув кулак біля серця і уклонився інші повторили за мною. Архієпископу відповідь нахилив голову. «Вільно, шасери!» Ми всі як один підвелися. Коли він жестом підкликав мене до себе, Жанлюк нахмурився сильніше. «Капітани Дігорі, по всій вежі розійшлася звістка, що в тебе сьогодні кепський настрій. Перепрошую, пане!» Він махнув рукою. «Не перепрошуй, твої труди немарні!» Ми спіймаємо відьом і випалимо всю їхню гить на землі. Архієпископ злегка нахмурився у тому, що сталося вночі, твоєї вини немає. жан люк зблиснув очима, та архієпископ цього не помітив. Сьогодні вранці я мушу відвідати виставу з одним із іноземних сановників короля. Хоч я й не терплю театру, адже це жахливе заняття підходить лише для волоцюг і негідників. «Мене супроводжуватимеш ти!» Я стер із лоба під. «Пане!» «Це не прохання! Вмийся! Приготуйся піти не більш ніж за годину!» «Так, пане!» Коли я пішов у середину за архієпископом, Жанлюк уп'явся мені в спину поглядом, сповненим безіменного почуття. Лише згодом, сидячи в кареті під сонцем і місяцем, я дозволив собі назвати його... Дозволив собі відчути гіркий біль жалю. Колись наша повага була взаємною, Допоки не з'явилася заздрість.